І завісу Олексій, певно, щоб зовсім замкнути логічне коло, впав у повну відвертість. «Я людина ж Моркіса. У мене контракт іще з 93-го року, на 10 років. Ти ж розумієш, Макса, яка в нас з тобою робота? Кожен із нас комусь служить, і кожен із них комусь із нас платить. Ні, ні, ні. Усе». Це все не для мене. Я шалено дивлюся на цю країну і думаю, ні. Ця робота, така робота, не для мене. Це якась паршива робота. У мене одне життя. Я не знаю, довгим воно буде чи коротким. І за Корчагіним я хочу проживати кожен день так, щоб мені хотілося жити наступного. Так що це, мабуть, не мій бізнес і не моя справа взагалі. Бо вона виявляється... І робиться по-іншому. Яка така незаангажована преса? Це мені все перевиділось. Приснилось у дитинстві. Я просто обчитався Хейлі. До речі, у вас ніколи не бувало такого. Воно з'являється посеред білого дня. Вам здається, що треба кудись їхати, що ви повинні кудись їхати. А вам там було гарно вже. Ви обіцяли, що обов'язково повернетеся. Такі дуже реальні спогади. Ви бачите те місце, ви його відчуваєте, а потім виявляється, що то ви згадували сон. Але це такий реальний сон, що й не розбереш, де він, власне кажучи, закінчується, а де починається реальність. І де сон, і де та реальність взагалі. Янголам, на жаль, ніколи не сняться сни, а вони самі наче сон. Чому? Тому що янголи ніколи не сплять. Для нас не існує ані дня, ані ночі у вашому розумінні цих явищ. Янголи ніколи не втомлюються, тому їм і не потрібно відпочивати та спати. А от ви, чоловік і дружина, ви займаєтеся сексом? Ми, янголи. Скажи, ти б спитав про таке батька з матір'ю? Дійсно, це брутальне питання щодо вас. Я зовсім ще не звик до такого стану речей. Вибачте. Але продовжуючи про сни, знаєте, що я думаю? Я думаю, що в випадкових спогадах снів є якийсь сенс. А сенс, мені здається, такий. Я дійсно в тому місці був. І я впевнений, що ті місця, в яких я побував у сні, дійсно є. Вони реальні. Я просто, так би мовити, Транспортувався туди. Може, ті люди, яких я там бачив, і самі мене бачили. Отак з'являються легенди про привидів. А що я мав робити? Закрити газету? Чи може шукати якогось фінансування в комерційних структурах? І з них на тих виборах і так крові попили, а згодом. Залежність виникає ще більше, бо вони самі залежать або співпрацюють з тією чи іншою політичною силою. Або самі і є тією силою. І там уже зовсім нікуди не дінеся. Ні, я розумію, що це може виглядати безпринципно, але так є. Я розумію, що це небезпечно порушувати закон, діти на провокацію, просто наплювати собі в душу. Але я наплював. Зате 20 людей, маючи роботу, і отримують зарплатню. А я вже якось переживу. Я так завжди кажу, неють у тому випадку, коли я не сплачую податків. Це я роблю принципово, переводячи гроші шляхом нескладних, але корисних операцій у зарплатню людям. У них є діти, їх треба годувати, а я зовсім не впевнений, що держава використає ті гроші їм на користь». Ні, я не намагаюся прикритись чи виправдатись. Звісно, я це робив і для власної користі, але як би там було, держава не викликає в мене довіри. Думаю, не тільки в мене. А після тієї осені я її навіть трохи зневажаю. Зовсім небагато, але, знаєте, є якесь таке до неї невеличке відчуття. Нехтою. Ти – і держава. Може, хто скаже, де ти, а де держава? Справді, де? Я так розумію, що на цьому світі ми обоє, тільки кожен по-різному, обрали майбутнє. Держава – це я, казав мсье сонце. Так от, держава